хвилин ретельно оглянули, то більш ніж імовірно, що вона приїхала кебом. Так, гадаємо, можемо сміливо говорити саме про кеб. Така версія видається цілком імовірною. Це лише одна з версій, про які я говорив. Може вона до чогось та й призведе. А потім, звичайно, дзвоник. Найприкметніша річ в усій цій історії – Чому цей дзвоник задзеленчав? Що це, зухвальство злодіє? Чи хтось хотів перешкодити викраденню? Чи це просто випадок? Чи може? Він замовк і знов напружено замислився. Мені, знайомому з його мінливим настроєм, здалося, що думки його раптом попливли новим річищем. Двадцять хвилин на четверту ми вже були у місті, швиденько попоївши в буфеті, ми одразу вирушили до Скотленд-Ярду. Холмс уже надіслав Форбсові телеграму, і він чекав на нас. Незенький, схожий на лиса чоловічок із рішучим, не дуже привітним обличчям. Він прийняв нас надзвичайно холодно, надто коли дізнався, у якій справі ми прийшли. Я вже чув, про ваші методи, містере Холмсе, ображено сказав він. Ви користуєтеся відомостями, які надає вам поліція, легко завершуєте справу і ганьбите наших детективів. Навпаки, мовив Холмс. З останніх п'ятидесяти трьох моїх справ, ім'я моє, з'являлося лише у чотирьох, а решта сорок дев'ять. — На рахунку поліції, я не збираюся звинувачувати вас за те, що ви цього не знаєте, бо ви ще молоді і недосвідчені, але якщо ви хочете досягти успіхів на новій посаді, то вам краще працювати зі мною, а не проти мене. — Я був би дуже щасливий, якби одержав від вас пораду, а то й дві, — сказав детектив, трохи пом'якшавши. Мені поки що нічим похвалитися. Що ви зробили? Ми стежили за танжі, швейцаром. Він пішов у відставку з доброю славою, тож проти нього нічого не можна сказати. А от дружина його, то вже іншого роду штучка. Мені здається, що вона знає більше, ніж говорить. Чи ви стежили за нею? Ми приставили до неї одну з наших «Жінок! Місіс Танжі п'є. Ми промучилися з нею два вечори, але нічого не змогли з неї витягти. Як я зрозумів, до неї навідувалися судові виконавці. Так, але їм заплатили. А звідки взялися гроші? Тут усе гаразд. Швейцар саме отримав пенсію. Ніщо не свідчить про те, що в них завелися грубі гроші». А як місіс Танджі пояснила, що саме вона відгукнулася на дзвінок містера Фелпса? Сказала, що чоловік її дуже втомився, і вона хотіла йому допомогти. Що ж, це узгоджується з тим, що пізніше його знайшли сонним на лаві. Виходить, проти них немає ніяких доказів, хіба те, що у місіс Танджі погана слава. Чи спитали ви, чому вона так поспішала того вечора? Її поспіх привернув увагу констебля на вулиці. Вона затрималася більше, ніж звичайно, і хотіла швидше дістатися додому. Чи зауважили ви на те, що ви з містером Фелпсом вийшли з міністерства через 20 хвилин після неї і все-таки дісталися її дому раніше? Вона пояснює це різною швидкістю омнібуса і кеба. А чи сказала вона, чому, повернувшися додому, одразу побігла до кухні? У неї там були гроші для судових виконавців. Вона, я бачу, має відповідь на все. А чи спитали ви її, кого вона зустріла на Чарльз стріт коли виходила з міністерства? Нікого, крім констебля. Так... Допитали ви її ретельно, а що ще ви зробили? Стежили всі ці дев'ять тижнів за клерком Горо, але марно, проти нього немає жодного доказу. Щось іще, це все, ні слідів, ні доказів. Чи замислювались ви над тим, чому задзеленчав дзвінок? Правду кажучи, ніяк не доберу. Хто б той злочинець не був, але в нього залізні нерви, отак взяти і самому здійняти тривогу. Так, справді дивна річ. Дякую вам за все, що ви мені розповіли. Якщо я знайду цю людину, то повідомлю вас. Ходімо, Ватсоне. Куди тепер? – спитав я, коли ми вийшли на двір. Тепер ходімо і поговоримо з лордом Голдгерстом, членом кабінету міністрів, і майбутнім прем'єром Англії. Нам пощастило застати Лорда Голдгерста в службовому кабінеті на Даунінг Стріт. Холмс передав свою візитну картку, і нас негайно провели до нього. Державний діяч прийняв нас із вишуканою ввічливістю, якою завжди відзначався і запросив сісти в розкішні крісла обабіч каміна. Високий, худорлявий, з виразними рисами натхненного обличчя і рано посивілим кучерявим волоссям. Він стояв перед нами на килимі, мов живий образ такої рідкісної нині справжньої шляхетності. Мені добре відоме, «Ваше ім'я?» «Містер Холмсе?» Усміхнувшись, мовив він. «Я, звичайно, не вдаватиму, що не знаю про мету ваших відвідин. Лише одна пригода, що сталася в цій установі, могла привернути вашу увагу. Дозвольте спитати, в чиїх інтересах ви дієте?» «Містера Персі Фелпса», – відповів Холмс. «Мій нещасний небіж! Ви розумієте, що через наші родинні зв'язки мені набагато важче захистити його. Побоююсь, що ця пригода згубно позначиться на його кар'єрі. А якщо буде знайдено цей документ, тоді, безперечно, все буде по-іншому. У мене є кілька запитань до вас, лорде». Голдгерсте, я, залюбки, надам вам будь-які відомості. Ви дали вказівки переписати документ у цьому кабінеті? Так. Отже, вас навряд чи могли підслухати. Це неможливо. Чи говорили ви комусь про свій намір зняти копію з договору? Нікому. Ви певні? Цілковито. Але якщо ні ви, ні містер Фелбс нікому нічого не казали і ніхто нічого не знав про цю справу, то виходить, що злодій випадково опинився в кімнаті. Він побачив документ і скористався цією щасливою нагодою. Державний діяч усміхнувся. Тут... Я вже нічого не можу вдіяти, сказав він. Холмс із хвилину помовчав. Є ще одна важлива обставина, яку я хотів би обговорити з вами, мовив він. Як я розумію, ви побоюєтесь найсерйозніших наслідків, якщо подробиці договору стануть комусь відомі. Обличчям державного діяча ковзнула тінь. Так, наслідки будуть найсерйозніші. Є вже якісь ознаки цих наслідків? Поки що ні. Якби договір потрапив, скажімо, до французького чи російського міністерства закордонних справ. Ви довідалися б про це? Мав би. Скривившися, відповів лорд Голдгерст. «Але минуло вже десять тижнів, а поки що ви нічого не чули. Може, є підстави вважати, що договір з якоїсь причини ще не потрапив до того, хто в цьому зацікавлений?» Лорд Голдхерст знизив плечима. «Навряд чи варто припускати містере Холмсе, що злодій украв договір або повісити його в рамцях на стіну. Може, він чекає...» що йому запропонують кращу ціну. Якщо він чекатиме далі, то не дістане нічого. За кілька місяців цей договір ні для кого вже не буде тимницею. — Це найважливіше, — погодився Холмс. — Звичайно, можна ще припустити, що злодій несподівано захворів. — На нервову гарячку, наприклад, — спитав державний діяч, гостро глянувши на нього. — Я цього не казав, — незворушно відповів Холмс. — А тепер, лорди Голгерсте, на все добре вам, бо ми і так уже змарнували забагато вашого дорогоцінного часу. Бажаю вам успіхів у вашому розслідуванні, хоч би хто виявився злочинцем, — відповів лорд, і ми, вклонившись Пішли. «Чудова людина!» – мовив Холмс, коли ми опинилися на Вайтхолі. «Але і він знає, що таке життєва боротьба. Він зовсім небагатий, а доводиться робити такі витрати. Ви помітили, звичайно, що черевики його побували у Шевця. Проте я більше не стану, Ватсоне, відволікати вас від ваших обов'язків. Сьогодні мені більше нема чого робити, хіба піти дізнатися, хто відгукнувся на моє оголошення про кеп. Буду вам вельми вдячний, якщо завтра ви поїдете зі мною до Вокінга тим самим потягом, що й сьогодні. Ми зустрілися вранці, як і домовлялись, і вирушили разом до Вокінга. Холм сказав, що відповідей на оголошення не було, і в тій справі Нічого нового не з'ясувалося. Коли він це говорив, обличчя його стало зовсім байдужим. Мов, у індіанця, і я не розумів, задоволений він станом розсліду чи ні. Потім він, пам'ятаю, завів розмову про систему вимирів Бертільйона і захоплено відгукувався про цього французького вченого. Нашого клієнта ще й досі доглядала його вірна няня, але схоже було, що йому вже набагато краще. Коли ми увійшли, він легко підвівся з канапи і привітав нас. — Що нового? — нетерпляче спитав він. — Поки що нічого, як я і сподівався, — відповів Холмс. — Я зустрівся з Форбсом, бачив вашого дядька і почав розшук одразу у двох напрямках, які, можливо, до чогось та й приведуть. То ви ще не ухололи до цієї справи? Аж ніяк. Хай Бог благословить вас за ці слова, вигукнула міс Гаррісон. Якщо ми будемо мужні і терплячі, правда неодмінно відкриється. А у нас більше новин, ніж у вас, мовив Фелбс, знову сідаючи на канапу. Я цього і сподівався. Так, вночі тут сталася одна пригода і, здається, вельми серйозна. Сказавши це, він помітно спохмурнів і в очах його промайнув страх. «Ви знаєте, — провадив він далі, — я вже починаю підозрювати, що став мимовільною жертвою якоїсь жахливої змови. І небезпека — чихає не лише на мою честь і на моє життя. «Отакої!» – вигукнув Холмс. «Це справді видається неймовірним, бо в мене, як я думав раніше, немає жодного ворога на світі. Але минулої ночі я переконався, що це не так. Розкажіть, будь ласка. До вашого відома минулої ночі я вперше спав без доглядальниці». Мені стало настільки краще, що я вирішив обійтися без неї. У кімнаті горів нічник. Годині десь о другій я вже задрімав, коли раптом почув тихий шум. Здавалося, ніби десь шарудить миша. Я таки подумав. Аж тут шум став гучнішим. І з боку вікна долинав різкий металевий скрегіт. Я аж присів на канапі. Мені одразу стало зрозуміло, що то таке. Тихий шум спричиняло знаряддя, яке хтось намагався встромити у щелину між стулками вікна, а скрегід – засувка. Потім, хвилини з десять, нічого не було чути. Не би та особа хотіла переконатись, чи не розбуди мене цей шум. Тоді я почув тихий рипіння, і вікно поволі почало відчинятися. Я не витримав, бо нерви в мене тепер не ті, що раніше. Я зіскочив з канапи і повідчиняв віконниці. Під вікном на почекі сидів якийсь чоловік. Я ледве встиг розгледіти його, бо він миттю зник. Він був закутаний у плащ, який затуляв нижню частину обличчя. Я добре помітив лише одне. В руці він мав якусь зброю. Мені здалося, що то довгий ніж. Я виразно бачив, як зблиснуло лезо, коли той чоловік кинувся на втікача. Дуже цікаво, мовив Холмс. Що ж ви зробили далі? Якби я був здоровий, то кинувся б за ним крізь відчинене вікно. Але я міг лише подзвонити і побудив усіх. Це забрало трохи часу, адже дзвоник чути на кухні, а слуги сплять на горі. На мій крик зійшов униз Джозеф і розбудив інших. У квітнику під вікном Джозеф із конюхом знайшли сліди. Але земля була така суха, що далі в траві вони зовсім губилися. Лише на дерев'яному паркані, що відгороджує садок від дороги, Зостався один слід, хтось перелазив через паркан і зламав штахетину. Я поки що нічого не говорив тутешній поліції, бо спершу хотів би почути вашу думку. Розповідь нашого клієнта справила на Шерлока Холмса надзвичайне враження. Він підхопився зі стільця і швидко заходив кімнатою страшенно схвильований. Біда кличе біду, усміхнувшись, мовив Фелфс. Хоча видно було, що ця подія його приголомшила. «В усякому разі до вас», – сказав Холмс. «Може, погуляємо коло будинку?» «Так, мені не завадило б трохи погрітися на сонечку». «Джозеф теж піде». «І я», – мовила міс Гаррісон. «Мабуть, не варто», – хитнув головою Холмс. «Сидіть краще у цій кімнаті і нікуди не виходьте». «Дівчина?» Невдоволено сіла. Брат її, однак, пішов з нами. Чотирьох ми обійшли моріжок і наблизилися до вікна кімнати молодого дипломата. Тут, у квітнику на землі, як він і розповідав, видніли сліди, але їх було безнадійно затоптано. Холмс схилився над ними, тут таки випроставшись і знезав плечима. Не думаю, «Що тут багато можна побачити», – сказав він. «Ходімо краще круг будинку і подивимося, чому грабіжник обрав саме цю кімнату. Як на мене, великі вікна вітальні чи їдальні мали видатися йому більш привабливими. Їх краще видно з дороги», – припустив містер Джозеф Гаррісон. «Так, звичайно. Він міг іще спробувати зламати ці двері. Куди вони ведуть?» «Ці двері для крамарів» на ніч їх замикають. А чи траплялися такі пригоди раніше? Ніколи, мовив наш клієнт. У вас є срібний посуд або якісь інші речі, що могли привабити грабіжника? Ні, нічого коштовного. Засунувши руки в кишені, Холмс із незвично безжурним виглядом завернув за ріг. До речі, Обернувся він до Джозефа Гаррісона. Ви, здається, знайшли місце, де злодій зламав паркан. Ходімо туди, поглянемо. Огрядний молодик провів нас до паркану, де верхівку однієї дошки було зламано. Невеликий шматок дерева стирчав донизу. Холмс зовсім отламав його і з сумнівом оглянув. То ви гадаєте, що це зробили минулої ночі? Судячи з усього, паркан перелазили вже давно. Може і так. А по той бік нема жодних слідів? Ні, тут нам, думаю, нема чого робити. Ходімо назад до спальні і поміркуємо. Персі Фелбс ішов дуже повільно, спираючись на руку свого майбутнього родича. Холмс швидко перетнув моріжок, і ми з ним опинилися біля відчиненого вікна, значно випередивши інших. — Міс Гаррісон, — якнайсерйозніше промовив Холмс, — раджу вам залишатися тут увесь день. Ні в якому разі не виходьте звідси, це вкрай важливо. — Гаразд, якщо ви так хочете, містере Холмсе, — здивовано відповіла вона. Коли підете спати, замкніть цю кімнату і візьміть ключ із собою. Обіцяєте? А Персі? Він поїде з нами до Лондона. А я залишуся тут заради його блага. Цим ви прислужитеся йому. Пообіцяєте мені? Гаразд? Тільки-но вона встигла кивнути, як увійшли її наречені із братом. Чого сумуєш, Енні? спитав її брат. Ходім, на сонечко. Ні, дякую, Джозефе. Мені трохи болить голова, а в цій кімнаті так прохолодно і тихо. Що ви робитимете далі, містере Холмсе? спитав наш клієнт. Бачте, розслідуючи цю невеличку справу, ми не повинні забувати про нашу головну мету. Ви дуже допомогли б мені, якби поїхали з нами до Лондона. Зараз, якомога скоріш, скажімо, через годину. Я почуваю себе досить добре, але чи буде там із мене якась користь? Як найбільша? Ви, мабуть, захочете, щоб я там заночував? Саме це я й хотів вам запропонувати. Виходить, Якщо мій нічний приятель ще раз захоче відвідати мене, то побачить, що пташки у клітці немає. Ми всі у ваших руках, містере Холмсе, і ви повинні лише наказати нам, що і як робити. Може ви хочете, щоб Джозеф теж поїхав з нами і наглядав за мною? Ні. Мій друг Ватсон, як ви знаєте, лікар. Він сам подбає про вас. Якщо дозволите, ми попоїмо і втрьох вирушимо до міста. Так ми і зробили, а міс Гаррісон під якимось приводом залишалось в спальні, як вони і домовилися з Холмсом. Що мав на меті мій друг, я не розумів. Хіба, може, він хотів розлучити навіщось дівчину з Фелпсом? який явно пожвавішав від припливу здоров'я і змоги стати нам у пригоді і сидів з нами за обідом у їдальні. Але Холмс мав у запасі ще одну несподіванку. Випроводивши нас на станцію і посадивши у вагон, він спокійно оголосив, що не має наміру їхати з Вокінга. Є ще одна чи дві дрібнички, які потребують прояснення, сказав він. А ваша відсутність, містере Фелпсе, буде мені якраз на руку. Вацсоне, я буду вам дуже вдячний, якщо ви, приїхавши до Лондона, одразу вирушите з нашим другом на Бейкер стріт і чекатимете на мене там. На щастя, «Ви давні шкільний, товариші, тож вам буде про що поговорити. Нехай містер Фелпс ночує у моїй спальні. А я приїду до сніданку. Потяг прибуває на Ватерлоу о восьмій». «А як же наші лондонські розшуки?» – понуро спитав Фелпс. «До них ми візьмемося завтра. Мені здається, що зараз я потрібен саме тут». «Скажіть у Браябре, що я сподіваюся повернутися завтра ввечері!» – вигукнув Фелпс, коли потяг уже рушив. «Я навряд чи повернувся до Браябре», – відповів Холмс і помахав рукою вслід потягові, що мчав нас до Лондона. По дорозі ми з Фелпсом довго розмовляли про цей несподіваний Холмсів хід, але так і не змогли зрозуміти його причини. Напевно, він хоче знайти якийсь ключ до з'ясування нічної пригоди. Щодо мене, то я не вірю, що це був звичайнісінький злодій. А хто, по-вашому? Можете вважати, що це вина моїх хворих нервів, але схоже на те, що навколо мене снується якась тонка політична інтрига, що змовники з якоїсь причини заміряються на моє життя». Може, це звучить надто пихато і безглуздо, але погляньте на факти. Навіщо було злодієві лізти у вікно спальні, де нема нічого красти, і навіщо йому такий довгий ніж? А ви певні, що то була не відмичка? О, ні, то був ніж. Я виразно бачив, як блищало його лезо. Але хто ж у решті-решт може мати вас за ворога. Утім, то й річ. Ну, якщо Холмс думає так само, то зрозуміло, чому він залишився. Хіба ні? Якщо вас догад правильний, то він цієї ночі спробує спіймати людину, яка замірялася на вас. А це значно полегшить пошуки морського договору. Це ж дурниця вважати, ніби у вас є Два вороги, один з яких краде у вас документ, а інший заміряється на ваше життя. Але ж Холс сказав, що не повертатиметься до Брайарби. Я знаю його не перший день, мовив я. Я ніколи не бачив, щоб він робив щось безвагомо і на те підстави. Після того наша бесіда перейшла на інше. Але для мене цей день справді виявився важким. Фелпс ще не зовсім одужав після тривалої хвороби, а нещастя зробили його дратівливим та нервовим. Марно я намагався розважити його розповідями про Афганістан, про Індію, розмовами про всілякі світські новини, щоб розвіяти його невеселий настрій. Він щомиті повертався до свого пропалого договору, міркуючи, що тепер робитиме Холмс, до чого вдасться лорд Голдгерст, що нового ми довідалися вранці. Надвечір він так себе змучив, що на нього боляче було дивитися. — Ви справді вірите в Холмса? — питав він. — Я на власні очі бачив, як він Розплутував найскладніші речі. Але такої темної справи у нього ще не було. Ну що ви, він розплутував і набагато складніші справи. Однак вони не зачіпали державних інтересів. От цього я вже не знаю. Але мені достеменно відомо, що до нього зверталися в найважливіших справах три королівські родини Європи. Ви добре його знаєте, Ватсони. Та для мене він незбагненна натура, і уявлення не маю, як він це робить. Ви справді думаєте, що на нього варто покластись? Ви певні, що він доможеться успіху? Він мені нічого не казав. Це недобрий знак. Навпаки. Я давно помітив, що коли він губить слід, то, звичайно, каже про це. А коли він Виходить на слід, але не зовсім певен, що цей слід цей надійний, він стає надиво стриманим. Ну годі вже, дорогі мій друже, нервами тут справи не зарадити. Ідіть, ну краще спати. Вранці буде відніше. Нарешті мені пощастило вмовити свого товариша лягти спати. Але чи спав він тієї ночі, я не знаю. Такий він був схвильований. Його настрій передавсь і мені, і я півночі крутився в ліжку, міркуючи про цю дивовижну справу і придумуючи сотні пояснень: Одне неймовірніше від одного. Навіщо Холмс залишився у Вокінгу? Навіщо він попросив міс Гаррісон не виходити з кімнати хворого цілий день? Чому він так намагався? приховати від мешканців Брайабре, що зостанеться десь поблизу. Я сушив собі голову, селкуючись якось пояснити всі ті речі, аж поки не заснув. Була сьома година, коли я прокинувся. Я негайно пішов до Фелпсової кімнати. Бідолаха зовсім спав з лиця і виглядав втомленим після безсонної ночі. Передусів він спитав мене, чи не приїхав ще Холмс. «Він буде, коли обіцяв, – сказав я, – ані хвилиною раніше, ані хвилиною пізніше. І я не помилився, бо відразу по восьмій біля дверей зупинився Кеп, і з нього вийшов наш друг. Стоячи біля вікна, ми бачили, що ліва рука його перев'язана, а обличчя дуже похмуре і бліде». Він увійшов до будинку, але нагору піднявся не скоро. Він схожий на людину, яка зазнала поразки, – мовив Фелс. Я мусив визнати, що він має рацію. Врешті-решт, – сказав я, – ключ до цієї справи можливо слід шукати тут, у місті. Фелс застогнав. Я не знаю, що він привіз, – мовив він, – але я з таким нетерпінням чекав його повернення. Проте вчора рука його не була перев'язана. Що сталося? — Ви не поранені, Холмсе? — спитав я, коли мій друг увійшов до кімнати. — Так, невелика подряпина через власну необачність, — відповів він, привітно вклонившись. — Правду кажучи, містере Фелпсе, такої темної справи, як ваша, в мене ще ніколи не було. Я боявся що ви так її і не розплутаєте. Так, насправді, справді прицікава. Судячи з вашої забинтованої руки, ви попали в справжню халепу, мовив я. Розкажіть нам, що сталося? Після сніданку, любив Ацоне, не забувайте, що я відміряв добрих тридцять миль і нагуляв на свіжому сорейському повітрі добрячий апетит. Ніхто, напевно, не відгукнувся на моє оголошення про кеп. Що ж, гаразд, такого не буває, щоб щастило кілька разів поспіль. Стіл було вже накрито, і тільки ну я збирався подзвонити, як місіс Хадсон увійшла з чаєм та кавою. Через кілька хвилин вона принесла три прибори, і ми посідали до столу. Зголоднілий Холмс зовсім Пригнічений Фелпс і я, сповнений цікавості. Місіс Хадсон на висоті становища, мовив Холмс, відкриваючи таріль зі смаженою куркою. Смаки її не дуже вишукані, але для шотландки сніданок цілком пристойний. Що у вас там, Бадсони? Яєшня із шинкою, відповів я, чудово. «Чому покласти містере Фелпса? Курку? Яєшню? Чи, може, ви самі виберете?» «Дякую. Я нічого не можу їсти», – відказав Фелпс. «Та годібо. Скуштуйте ось цієї страви». «Дякую. Я справді не хочу». «Що ж», – мовив Холмс, пустотливо підморгнувши. «Тоді зробіть ласку і допоможіть мені». Фелпс підняв кришку, скрикнув і зблід, мов таріль, на яку він утупився очима. На ній лежав маленький сувій сірувато-блакитного паперу. Він схопив його, жадібно пробіг очима і шалено заскакав по кімнаті з радісними вигуками, притискаючи папір до грудей. Раптом... Знесилений таким бурхливим виявом почуттів, він упав назад у крісло, і ми, побоюючись, що він знепритомніє, змусили його випити бренді. «Годі, годі!» – заспокійливо говорив Холмс, поплескуючи його по плечу. «З мого боку, звичайно, не личило б так приголомшувати вас». Але Ватсон скаже вам, що я ніколи не можу утриматись Від театральних жестів Фелпс схопив його руку і поцілував Хай благословить вас Бог, вигукнув він Ви врятували мою честь Ну, мою честь так само було поставлено на карту Мовив Холмс Будьте певні, що мені так само прикро не розкрити цього злочину, як вам не впоратися з дипломатичним дорученням. Фелпс заховав дорогоцінний документ у внутрішню кишеню свого сурдута. «Я більш не перериватиму вашого сніданку, але палаю нетерпінням добідатися. Як ви роздобули цей документ?» Шерлок Холмс випив чашку кави і взявся до яєшні із шинкою. Потім підвівся, запалив люльку і зручно мостився у кріслі. «Я розповідатиму про все так, як воно і було», – сказав він. «Провівши вас до станції, я здійснив чудову прогулянку чарівним куточком Суржею до гарненького села під назвою Риплі де випив у заїзді чаю, про всяк випадок наповним флягу, і прихопив з собою згорток із бутербродами. Там я залишався до вечора, а потім знов вирушив до Вокінга і вже в сутінках опинився на дорозі до Брайабре. Зачекавши, поки дорога спорожніє, як на мене, там майже ніколи не буває перехожих. Я переліз через паркан у садок. Але ж хвіртку було відчинено, вигукнув Фелпс. Так, і все ж, я інколи люблю бути оригінальним. Я вибрав місце, де ростуть три ялини, і переліз, ховаючись за ними через паркан, непомітно для мешканців будинку. Потім поповз між кущами, про що свідчить жалюгідний стан моїх штанів до рододендрових заростей, що якраз навпроти вікон вашої спальні. Там я присів на почівки і став чекати, що буде далі. Порт'єру у кімнаті не було засунено, тож я бачив, як міс Гаррісон сиділа за столом і читала. Було чверть на одинадцяту, коли вона згорнула книжку, зачинила віконниці і пішла. Я чув, як вона грюкнула дверима, а потім крутнула ключ у замку. Ключ здивувався Фелпс. Так, я наказав міс Гаррісон замкнути вхідні двері і взяти ключ із собою, коли вона піде спати. Вона... Виконала всі мої вказяки і зрозуміло, що без її допомоги цей папір не лежав би зараз у вашій кишені. Вона пішла, світло погасло, а я й далі сидів під рододендровим кущем. Ніч була чудова, але сидіти в засідці було досить таки утомливо. Звичайно, тут щось було від хвилювання мисливця, що лежить біля струмка і чатує на дичину. Чекати мені довелося довго. Так само, Ватсоне, як у тій кімнаті смерті, коли ми з вами розплутали загадку строкатої бинди. Дзигарі на церкві у Вокінгу вибивали кожну чверть години, і мені частенько здавалося, що вони зупинилися. Аж нарешті Близько другої години я раптом почув, як хтось тихенько відсунув засувку і крутнув у замку ключем. Замить двері для слуг відчинились, і на порозі, в місячному світлі, з'явився містер Джозеф Гаррісон. — Джозеф? — вигукнув Фелпс. Він був без капелюха, але в чорному плащі яким митью міг затулити своє обличчя, коли раптом хтось дійме тривогу. Він пішов навшпиньки вздовж стіни і, діставшись вікна, просунув у щілину лезо-ножа і підважив засупку. Потім він устромив його між віконницями, скинув защіпку і відчинив їх. І, за куща я дуже добре бачив, що коїться всередині кімнати. Бачив кожен його рух. Він запалив дві свічки, що стояли на каміні, підійшов до дверей і відгорнув ріжок килима. Потім нахилився і підняв квадратну дошку, якою закривають доступ до стику газових труб. Там від головної труби Відгалужується інша, що подає газ униз, до кухні. з схованки він дістав маленький сувій паперу, поклав на місце дошку, накрив її килимом, задув свічки і скочив з-під віконня просто мені в руки, бо я вже чекав на нього біля вікна. Я не уявляв собі, що містер Джозеф може виявитись таким лютим. Він кинувся на мене з ножем, і мені довелося двічі збити його з ніг і порізатися перш ніж я взяв над ним гору. Хоч він і дивився на мене убивчим поглядом єдиного ока, яке ще міг розплющити після нашої сутички, але все-таки послухався мене і віддав документ. Забравши його, я відпустив Джозефа, але вранці Надіслав Форбсові телеграму про всі подробиці минулої ночі. Якщо він досить меткий, щоб замкнути цю пташку в клітці, то добре. Але якщо він побачить гніздечко порожнім, а я підозрюю, що саме так і буде, то для уряду це навіть краще. Я певен, що ані лорд Голдгерст, ані мистер Персі Фелпс, ні за що не хотіли б доводити цієї справи до суду. «Боже мій!» – видихнув наш клієнт. «Скажіть мені, невже вкрадені папери впродовж усіх цих довгих десятьох тижнів моєї хвороби були в одній кімнаті зі мною?» Саме так і було. «А Джозеф? Джозеф? Який негідник!» Ха, боюся, що Джозеф – особа складніша і небезпечніша, ніж можна судити з його зовнішності. З того, що він сказав мені вночі, я зрозумів, він сильно заплутався у біржовій грі і був готовий на все, аби поліпшити свої справи. Себелюбець аж до кісток, він, коли трапилася нагода, не пожалів ні сестриного щастя, ні вашої репутації. Персі Фелпс знітився у своєму кріслі. Голова обертом іде, мов він. Ваші слова спантиличили мене. Найважчим у цій справі було те, повчально зауважив Холмс, що в ній нагромадилося забагато доказів. Важливі докази, поховано під купою другорядних. З усіх фактів слід було відібрати лише суттєві і відтворити на їхньому ґрунті справжню картину подій. Я почав підозрювати Джозефа ще тоді, як ви сказали, що він того вечора збирався їхати з вами додому, а отже він міг, знаючи розташування кімнат у будинку міністерства, Зайти дорогою до вас, коли я почув, що хтось палає бажання вдертися до вашої спальні, в якій сховати щонебудь міг лише Джозеф. Ви самі розповідали нам, що його випроводили з неї тоді, як ви поверталися разом з лікарем. Мої підозри змінилися впевненістю. Надто коли я довідався про спроби першої ж ночі залізти до спальні, де ви спали, без доглядальниці це означало, що непроханому гостеві добре знайомий цей будинок. Який я був сліпий! Поміркувавши, я вирішив, що сталося це так. Джозеф Гаррісон зайшов до міністерства з боку Чарльз стрит і, знаючи дорогу, попрямував до вашої кімнати за мить після того, як ви її залишили. Не заставши там нікого, він швиденько подзвонив. І тут йому б трапилися на очі папери на столі. Досить було єдиного погляду, щоб зрозуміти, що випадок дає йому в руки документ величезної державної ваги. Як ви пам'ятаєте, минуло кілька хвилин перш ніж сонний швейцар звернув увагу на дзвоник. І цього було досить, щоб злодій устиг сховатися. Джозеф Гаррісон поїхав до Вокінга першим потягом і, оглянувши свою здобич та переконавшися, що вона справді надзвичайно цінна, сховав її, як він думав, у дуже надійне місце. Він мав намір за день чи два дістати її звідти і однести до французького посольства чи ще кудись, до йому дали б кращу ціну. Проте справа обернулася несподіваним чином. Без усякого попередження його випроводили з кімнати, і з того часу в ній завжди перебували щонайменше двоє, що заважало йому забрати свій скарб. Таке становище, очевидно, страшенно дратувало його. Аж нарешті трапилася нагода. Він спробував залізти туди. Однак ваше безсоння зруйнувало всі його наміри. Ви, певно, пам'ятаєте, що не пили того вечора своїх заспокійливих ліків. Пам'ятаю. Гадаю, що він ужив заходів, щоб ліки подіяли краще, і цілком покладався на ваш глибокий сон. Я зрозумів, що він Повторить цю спробу, тільки не буде змога зробити це без ризику. Ваш від'їзд дав йому таку можливість. Щоб він нас не випередив, я цілий день тримав у гімнаті міс Гаррісон. Потім, підкинувши йому думку, що перешкод немає, я сів під кущем, щоб вартувати вікно. Про це я вже розповідав вам. Тоді я вже знав, що документ, напевно, сховано в кімнаті, але не мав ніякого бажання отдирати, шукаючи його всі дошки з підлоги. Я дозволив йому взяти папір зі схованки і таким чином урятував себе від великого клопоту. — Вам ще щось тут не зрозуміло? — Чому він першого разу поліз у вікно? — спитав я, коли можна було увійти через двері. До дверей йому треба було йти повз сім спалень. Пройти травником було набагато легше. Щось іще? Але ж ви не думаєте, спитав Фелпс, що він намірявся вбити мене. Ні ж був потрібен йому лише як знаряддя. Може і так, відповів Холмс, знизавши плечима. Можу сказати лише одне. Містер Гаррісон – це той джентльмен, милості від якого я ніколи не сподівався б.